OI uh, de urte sumait uh, eskalarriko sindikatoak uh, emandesan -e, gun uh, garrasiko sindikata siz uh, deitzen denak bai gorrikoa eta bai ostibarrekoa eta xiberokoa elkarte bat egin die Algarrekin lanin inaitzeko eta gaitzen indartzeko bortia ibuz eta e, bortu kulabontxai ibuz. Eta e, hortan elkartar sumatekin zia eta e, zine zehuntzide lanin lider programa batekin. Behardik, jakin lider programa hoik, mügatuitela, lau edo bosturtzetaik, bosturtzetaik, eta e, bosturtzetaik behardela berriz, berriz, beste berriz, zerbaiti buz abiatu e, lan egiteko eta antolatzeko. Eman dezakuen projektoon jamaiteko. E, eta sorbiltzeko. Eta horren hoikorri kustez basilo urtezumait, 2002 edo, edo hiuan hasiik lider hoik e, bo, urte, behar zela zerbait ikusi ahalzen ez egiten, nula, den buan azkarrako ahalzenik egoiten antolaketa bat. Eta estudio hanis izan duke amanik jakitez e, e, hor bierudetudet eta sumaitek egon zide lanin eta abis sumait eman die. Eta izan zutia haitetsi libat 2000 hamala uian, bojetan PNR de Boja bizitaz, eta hanko antolaketa ikusiziea nula zen, eta guduko bortu batuk hane baduk laboai, bortuko labontxa baduk, eta horren ondo menez, honatzi inondun haitetsiek, eban dezagun herrialkarguak akitanik urraldeak, eta Sibiroko Zendikatek, hortan lanina ebitzien, eta hoiepeitie egun bortia antolatzen edo kodeatzen delibatu die horribuz kandidat eta projektoa teunea maiti eta hola goek heltu egun PNera projet horribus. Bezertan da proiektua. Hordi, un proiektu eramardik lehenik lus edela, erandeat, lehenik euh, bon, isena, erderaz eta franxese, estik, estik huna, eh, parke natural horrek, lehenik antolaketa bapaisik estik ahal egiten. Eh, estik uh, deuze debekatzen ahal, estik ahal deuze hun hartzen. Hor, nahi badak ingeniyori esartan dik uh, lurgalde hon entako uh, estudio hiteko jente uh, somait, eta proiektuen buile jamaiteko. Eh, Mandezagun geho, uh, finanseur erbuz eta program erbuz, Uh, ahalikeke montatzen egin bon, uh, baigin izte kaibuz arentzaik kaibuz uh, guk uh, hani txingueatu diagu projekto hoi bortu kola bontxai buz hoi ginik nahi abiatu edo hola nahi nik ordin geodemboan nuli gahende eh, abid oportunite uh, franseseraiten teat hitza paska geazko hitza baitia uh, ordin dosieba montatu diagu eta uh, hoi junduk uh, behar zia akitanioko um, eskaldeko hun hartu eta hun hartu dik ahobatez hun hartu dik. ZAPBak e bai e, man deza eta e, horreke hun harttudik eta lauzadikteke hun harttu dio Estido horren amaitia, eta Uai raport oportunitea erraititen duna dozi animal bat montatu badiaak du eta hoi ministeritzasu unituk, eta geo Utailila ondarin Uh, euken diagara postia prefedu reżionik emaiten dik bain mena eta ministeriak zask siniatuko dik haitzina emaitena haldugunez uh, projektoi. izan ziste Parixen prezentatzerat edo defendiatzerat dosiega? Ez, uh, defendiatzea uh, projekta uh, ezagutzen zien, eh, hantzien han uh, bon, igangotuk hamabostienten haitzinin eh, bazian ahibaduk eta uh, gure rezebitu ikuntia uh, sortzi haitetsi uste ya baginen, uh, rezebitu ikuntian bon, keszka zomaite eta kestione zomaite txatodiki ben abon eta lodi batek gai zahrantzik bateko gobernunez bai bon uh, ikusidie ser uh, bon errenduki e uh, bon ikustentziela uh, bihotzanitzeko denan indarhanitzek hartan die benko sentik bena heben bisilu urraldegunen uh, defendatzeko eta xukuntan bizi hoia hoia sinesa eta e, senditu di zer Se eskualdeko parke naturalak hemen ipereuskalian Uh, antolaketabat, antolaketabat uh, serren gehu nula antolatu itean hoi sindikat mixto batuk eh, herri bakotsak behardik deliberatu edo ez barnen uh, parke natural horren izatia, uh, izaten ahalduk uh, herri somaitek ez tien nahi parte hartu eh? uh, uh, bena sindikat hortan partai debalimadie, uh, parke natural horren serbitxipati, eh? man desai un engegneri uh, uh, estudio etan uh, estudio honetxentako da de developaman ekonomik edo labontxentako edo labontxentako Shashailin edo nahi dizagun sujeto oherbuz ahalduk laninaitzen. Nahi batuk jenteko lekuko jentek sindikatu egiten eta lekuko jentek tiee delibiatzen zen ahideen barnean ezai. Eta zen ahideen egin. Zembat erri barne li stazket ipar euskal egin? Horein, estudioa igorri diagu e Hamaka herrikin. Uh, hoiduk lider uh, uh, programan barlandien herrik ehuneta hameka herri baduk. Mena, ez duke ranik hoi hun hartuko dela serren hoi baganakian uh, sabalska atzamaiten ziela uh, uh, projeet hoi sobea herri basela eta eskuntila uh, herriko ekoe eman desa gala monxa shailin serren la monxa elad hannits uh, ingoatu beitugu eta bortiai bus, bortiai eta bortuiko servutsier eta bortuiko bizia bus biz ingoatu diag avid opportunite hoi eta horat Zamaiten dira, bon zabarska dela. Ordin, hoi, kusi beharko diago, zer arra posto mahan dien horribuz. Da nola kudeatu ere bortuko, errandu zuzu haurek, bortuko bizia, mendiko bizia, jakinez laborantxari lehentasuna eman ez, jakinez beste aktivitate batzu badirela, izana aire hartzeko edo ibiltzeko edo nola kudeatu elker bizitza hori? Eh bai hoizko suşen oso hoizko eh, serren egun batakia ki bortia bon lehen eh, la boie paisi ki zela garten bortia eta lehenen lehen ikartzainak eta eta borti horren beharra guk nahi dugun edo hemen hani cheek nahi dieen eh, la monchai buz ja manen eh, serren eh, bortia ikiailanin eh, txalte eh, tipikoik eran nahi dik eh, lekuko produktuak de eh, circuit court hori kermania maitendu gune eh, la moncha la es estuk ba, la monchaba cari que mutuko bizimarakiak bon bastante loquetas anisbadela ser buchik badiela e, badiela comerse otipic badiela oficialik eta tresnahoi horren alchatzeko edo horren sustengatzeko e, lehen lehenik egin dituk Ai, eginik, kar... eginik, lukek, aheltzen mali bada buila, zerren, eh, ua, eman dezagun, bon, beharko die, bon, herriek, beharko die delibiatu, eta nahi dienez edo ez, barnean izan. Mm Zerrek, -hmm. ahlezaken, uh, parke naturalak ipatudugu, jakinada, uh, uh, beldu kezkak badirela, alahenetik ginera zonbeitzu, parke izen horrekilan ere zonbeitzu, ikusten dute, uh, ahitzaren sartzeko, sarkbide uh, badela, zer, nola doatzi sola saldiak, ziren aldetik, uh, ahen gura horiek uh... buru iteko berriz iraiten diat eh, antolaketa horrek ez dikizien edera. Park Natural Regional hoi eh, bi hitzek hor eh, trabatzen giti hamini bat. Eman eh, dezagun park eta bai emman dezagun naturrelea zerren pentsatzen diego aldioz. Eh, egun eta hitzoi hoi hitzoik anplegatzen dugulaik Bonkontrinta edo Galtohan horra gi ohoradelak ibel. Eta eh, senditzen diago aldioz, bena, ez diagu eh, kampoko jenteek arra beharrik edo paisako jenteek beharrik egun behardela ingo amenai kashu eman. Eta hebenko jenteek han itzun trabataki ingo amenai kashu behardele eman. Eta hain abeasba balin bada Iškal Herriko eta Bortuhontako ingio amena e, eh? balin bada leheneko jentek eta huaikueke kasuma meiti e, dielako zuduk e, eta basterak edere egon eta askarre egon. Eh? Ez duk horten du Ordin daik. hartza arapoztu maiteko hartzak eztik eh, parke natural horrek deuze, deuze ikustekoik nahi bat duk eh, hun hartzen ahalien gaizetan. Eh? Ata jadanik er, errandu da bezala, ez duk ahal, deuze debekatzen, ez duk deuze hartzen. Eta hartza hono gutienik hartza duk Europak eta uh, frantzeko estatuak delibiatu dien uh, uh, gaiselibat. Bihurtzuna bon, jalgutu nahi duguna horro hebenko jenteke raiteze, jakitez guk argiki erranitugula hartzai kuntre gela, guk bortu bus, eman dezagun pastoralizmo horri alte eta hoi batakiak jaku hartza horri, uh, horri kuntre dela. Hartzak uh, estik bortu kajal edo pastoralismo horri baizik aphalazta maizik ahal, eta horri kuntre eta sinezak hartu gutu kuntre, eta uano paisine errandigu horri kontrikinera diruz eh, mintzatzeko zer garlesake eh, orako proiektu batek edo lan postuetaz mintzatzeko edo gai uh, Hamaregun errezebitu diago, uh, Centro Departamental Oveinaikin, eh, Ordinarbeko Centroaikin, errezebitu diago, iatting, deitzen dena platu de Mila Vasea, de hanko delegazione bat, eta hanko PNRako, presidentur uh, daia errezebitu diago. Eta haike esplikatudik, nula han igaiten zen, eta han batie, uh, hogei balaguen batie, uh, parka naturela emplegatu. Eta hoik animatörre libatutuk, egun uh, laguntzale libatutuk, antolazale libatutuk, ez tie bortxaz uh, parkuak ez dik sozra emaiten, ez dik zinanzionek emaiten. Bena ezartentik animatör hoik uh, parkuak edo sindika, mixte horrek delibatu din uh, sujeten, tzeko eta bi maiiteko. joide duke jaske Parko Naturalan nahi batok eta, eta hek eran die biatuitu, Eta hekeranie bi .000 bostin edo lagun abiaituitu kosteatu tzebago behea or, eta geohotik hekon taketu egin die berrogeita bi milun euro badie ezaik lurraldin lurraldian eta gaizen hobetzeko. Hoge, bon, kontu recorda tutek bena, bena errandik ni e, atsani gese eta jakitez hainbeste zorrez sai dilea hamarrote zerandik bispa lau miliurtin hale ikedo badik gabuxe 15 urte egin ditela. Bon, 40 50 milu hartzen badok, 10 milu hartzen badok 15 urtez horradik bon, a, hiu hiu milu urtos bon, le rural zerbaiten antolatzeko eta eztok halaike gaizki ahalduk sho shoreki zerbait egiten eta gihuai pentsatzen Bukatzeko sere ghan ditaike, argi berde gusiak, uh, pistoak direla eta uh, uh, paningiak noizko? Uh, Az-az, uh, uh, luzteduke, eh, ba, egun uh, beharko dik antulaketak egine, uh, dikizindikatuak batek uh, bon, leheni beharko dik guai uh, lehen gaisa, prefere region jorek baimenan beharko dik eman. Jore baimenan maite emadu ahalduk, eta izaten bon, galtu sumaita, nula ahalduk, uh, ehunek ahamari herri hoietaik sumaiten elkitsia, ahalduk izaten beste galtu sumaita, romarka sumaita ahalduk izaten, hoi bat, Hoietaik egin undun behardik e, muntatu struktura batek, zendikat edo asosiazione batek, eta geho behardik sarta batek izkibatu. Eta horrek uano ahaldik bost, sei, zazpi, sortzi urte hartzen. Ordin, ez dikustuken beharregionetik bi hamenina parkua montatuko dela, e, parkuan xedehoiduk eta ondoko urten eta ondoko hebenko jenten, Pentsabentuketa batuk, ezekiteko nula eta zerribuz behar den jihun, izan daila Montia Chailin, Ingo Ben Chailin, Gaisa Hohietan, eta guk ez patugu eskitan hartzen Gaisa Hohik, kanpoko jentek hartuko tie. Eta ez teat uste, kanpoko jentia utzi behar dugun, guen partez hemen delibiguan hartzea. Ez azkar egon behar dugun, Lekuko lekuiko jentek, Gaisen lekin ezarteko guihauk eta basbatza ezarteko, eta gaisak guihauk eskitan hartetzen. Jacques Barrex, emilesker? Baizu, emilesker.